Acum un an, viața mea părea terminată. Muncisem până la epuizare. Tata a murit pe neașteptate și relațiile mele erau un dezastru. Nu știam la vremea aceea că din disperarea mea cea mai profundă avea să răsară cel mai prețios dar. Am putut întrezări o frântură din Marele Secret. Am început să caut prin istorie urmele secretului. Nu venea să cred câți oameni știau asta, cei mai mari oameni din istorie. Oare de ce nu știe nimeni? Nu-mi doream decât să împărtășesc secretul cu întreaga lume. Am început să caut oameni în viață care să cunoască secretul. Unul câte unul au început să apară. Vezi? Acest secret îți aduce tot ce dorești. Fericire, sănătate, bani. Poți să ai să faci să fii orice dorești. Putem avea orice alegeri. chiar orice. În ce casă vrei să trăiești? Vrei să fii milionar? Ce afaceri vrei să ai? Vrei mai mult succes? Tu ce vrei cu adevărat? Am văzut multe minuni în viețile oamenilor. Minuni financiare, minuni de vindecare fizică, de vindecare mentală sau a relațiilor. Totul s-a întâmplat când am știut până la urmă cum să aplic secretul. Este mare secret al vieții. Voi păi acum probabil că vă întrebați ce este secretul. Vă voi spune cum îl înțeleg eu. Toți lucrăm cu o putere infinită. Cu toții ne călăuzim după exact aceleași legi. Legile naturale ale Universului sunt atât de exacte încât putem construi fără probleme nave spațiale. Putem trimite oamenii pe lună și putem calcula aterizarea cu precizia unei fracțiuni de secundă. Nu contează dacă ești în India, în Australia, în Noua Zeelandă, în Stockholm sau în Londra, în Toronto, în Montreal sau în New York. Lucrăm cu o singură forță. O lege. Atracția. Secretul este legea atracției. Tot ceea ce ți se întâmplă a fost atras chiar de tine. Atrage evenimentele prin imaginile pe care le formezi în minte, prin ce gândești. Atrage spre tine orice gând care se formează în minte. Înțelepții au știut mereu asta, ne putem întoarce la străvechii babilonieni. Ei au știut, sunt un grup restrâns de oameni. De ce crezi că un singur procent din populație câștigă 96% din veniturile planetei? Cât e o întâmplare? Nici vorba. Este o strategie. Acești oameni înțeleg. Înțeleg secretul. Și acum, secretul țe se adus ție. Cel mai simplu mod în care înțeleg eu legea atracției este să mă gândesc la mine ca la un magnet. Și știu că magnetul va atrage. În esență, legea atracției spune că ceea ce e asemănător se atrage. Însă vorbim de un proces de gândire. Noi oamenii trebuie să ne concentrăm pe ceea ce vrem. Să avem absolut clar în minte ceea ce vrem. De aici invocăm una din marile legi ale universului. Legea atracției. Devi lucrul la care te gândești cel mai mult, dar în același timp și atrage acest lucru. Dacă îl vezi aici, o să-l ai aici. Principiul poate fi rezumat la trei cuvinte simple. Gândurile devin lucruri. Ceea ce mulți nu înțeleg este că gândurile au o frecvență. Orice gând are o frecvență. Putem măsura gândurile. Și dacă îți repeți un gând, iar și iar și iar, sau dacă ți-l imaginezi în minte, să ai o mașină nouă, să ai banii care îți trebuie, să-ți găsiți firma, să-ți găsești perechea, când îți imaginezi asta, emiți o frecvență într-un mod constant. Gândurile emit un semnal magnetic care atrage spre tine corespondentul material. Imaginează-ți că trăiești în lux și vei atrage luxul. Funcționează mereu, de fiecare dată și oricine ai fi. Problema este că oamenii tind să se gândească la ceea ce nu vor, apoi se întreabă de ce li se întâmplă iar și iar. Legea atracției nu ține cont de ceea ce tu consideri ca fiind bun sau rău. Nu ține cont dacă tu vrei sau nu vrei ceva. Răspunde gândurilor tale. Dacă, de exemplu, te simți copleșit gândindu-te la cât de multe datorii ai, ăsta e semnalul pe care îl trimiți în univers. Wow, sunt supărat din cauza datoriilor mele. Nu faci decât să-ți amintești lucrul ăsta, să-l simți în întreaga ta ființă. De asta vei avea parte. Legea atracției e foarte ascultătoare. Când te gândești la ceea ce vrei și-ți concentrezi toate intențiile în această direcție, legea atracției îți va aduce ce-ți dorești de fiecare dată. Când te gândești intens la ceva ce nu-ți dorești, nu vreau să-ți întârzi, nu vreau să-ți întârzi, nu faci decât să-ți transformi teama în realitate. Legea atracției nu înțelege că e ceva ce tu nu vrei, și o să se manifeste iar, și iar, și iar, și iar. Legea atracției nu funcționează în funcție de ceea ce ne dorim sau nu. Punem practică lucrurile la care ne gândim. Legea atracției lucrează în permanență. Fie că o acceptăm, că o înțelegem sau nu. E mereu activă. Lucrează atunci când gândim. Câtă vreme emitem gânduri, legea atracției este operațională. Când te gândești la trecut... Prezent sau viitor, legea atracției lucrează. E un proces continuu. Nu pui pauză, nu apeși pe stop. Este permanent activă, asemenea gândurilor. Creația se petrece mereu. De câte ori un individ are un gând? Sau persistă uh, mult timp asupra unei idei? Participă la creație? Ceva se va manifesta din aceste gânduri? Legea atracției spune, o să dăm lucrul asupra căruia tu te concentrezi. Așa că atunci când te plângi de ceva, vei vedea că situația va deveni și mai rea. Ia uite-te, tu ai mâncat asta! Oh! Am avut un student, se numea Robert. Robert era homosexual și urma unul din cursurile mele online care includea corespondență prin e-mail. Mi-a povestit în detaliu toate aspectele negative ale vieții lui. La serviciu, toți făcuseră front comun contra lui. Era permanent stresat de cât de urât se purtau cu el. Când mergea pe stradă, spunea că era în permanență acostat de homofobi, care îl agresau în diferite feluri. El își dorea foarte tare să ajungă comediant, dar când a urcat pe scenă ca să-și încerce talentul, publicul a luat în râs. Placă, fiindcă era homosexual. Întreaga lui viață era numai nefericire și durere. Și totul se învârtea în jurul gândului că era tratat așa, fiindcă era homosexual. Am început să explic că se concentra pe ceea ce nu își dorea. I-am arătat e mail pe care mi-l trimisese și i-am zis. Citește-l! Uite despre câte lucruri care te deranjează în vorbești! Și-mi dau seama că te macină foarte tare. Când te concentrezi pe o idee cu pasiune, se poate întâmpla și mai repede. Apoi a început un exercițiu de concentrare asupra lucrurilor pe care și le dorea și a exersat serios. Ce s-a întâmplat în următoarele câteva săptămâni a fost un adevărat miracol. Mi-a spus că toți colegii lui de birou care îl sâcâiau fie s-au transferat în alt departament, fie n-au mai lucrat pentru companie, fie l-au lăsat pur și simplu în pace. A început să-și ubească slujba. A remarcat că nimeni nu se mai lua de el când mergea pe stradă. Parcă dispăruseră. Sunt un barbat foarte homosexual. Când a încercat din nou rolul de comedian, publicul a aplaudat și nimeni nu l-a mai insultat. Întreaga viață i s-a schimbat pentru că nu s-a mai gândit deloc la ce nu voia, la ce nu-i plăcea, la ce-i provoca teamă și a început să se concentreze la ceea ce își dorea. Așadar, putem avea o atitudine și o viziune pozitivă și atunci atragem oameni întâmplări și circunstanțe pozitive sau, dacă avem o orientare negativă sau furioasă, avem tendința de a atrage oameni furioși și, bineînțeles, circunstanțe negative. Ajungi să atragi spre tine gândurile predominante pe care le păstrezi în minte, fie că sunt conștiente, sau inconștiente. asta e problema. Dacă privești cu atenție când vine vorba de secret și de puterea minții, de puterea gândurilor de zi cu zi, le vezi peste tot. Deschide ochii larg și privește. Poți vedea legea atracției peste tot. Atragi totul spre tine. Oamenii, slujba, circumstanțele, sănătatea, averea, datoriile, Bucuria, mașina, comunitatea din care faci parte. Tu le-ai atras ca un magnet. Gândurile noastre prind formă fizică. Viața e o manifestare fizică a gândurilor pe care le nutrim. Nu vă vorbesc aici despre niște iluzii deșarte sau despre o imaginație exagerată. Vă vorbesc din perspectiva unei înțelegeri mai profunde. Fizica cuantică începe să se îndrepte spre această descoperire. Ne spune că nu poate exista un univers fără o minte care să susțină, că mintea este cea care dă forma fiecărui lucru pe care îl percepem. Doar fiindcă nu înțelegi o idee, nu trebuie să o respingi. Nici electricitatea nu o înțelegi, probabil. În primul rând, nimeni nu știe ce este electricitatea și totuși te bucuri de beneficiile ei. Știi cum funcționează? Eu unul nu știu, dar știu asta. O să gătești o cină cu electricitate, dar poți să prăjești și un om. Adeseori când oamenii încep să înțeleagă Marele Secret, încep și să se teamă de gândurile lor negative. Două lucruri nu trebuie uitate. Unul s-a dovedit științific că un gând pozitiv este de sute de ori mai puternic decât unul negativ. O parte din teamă se elimină chiar de la început. Al doilea lucru e că, slavă Domnului, există o întârziere. Gândurile noastre nu prin viață instantaneu. Altfel, nu ar fi deloc bine. Însârzierea asta ne ajută, ne permite să analizăm, să ne gândim la ce vrem, să facem noi alegeri. Așa că vrei să-ți conștientizezi gândurile, vrei să ți le alegi cu atenție și vrei să te distrezi, fiindcă viața ta e propria capodoperă. Ești un Michelangelo al propriei vieți. David, pe care îl sculptezi, ești chiar tu și faci asta cu gândurile. Liderii din trecut care au știut secretul au vrut să păseze puterea și să nu o împartă cu nimeni. Așa că nu au spus nimănui secretul. Oamenii mergeau la lucru, munceau, veneau acasă. Erau ca pe bandă rulantă, fără putere, fiindcă secretul era știut de puțini. Trăim într-un univers condus de legi cum e legea gravitației, dacă pici de pe o clădire, fie că ești un bun sau rău, tot o să cazi. Tot ceea ce te înconjoară acum în viața ta, inclusiv aspectele de care te plângi, ai atras tu. Știu că în primul rând nu-ți va conveni să auzi asta și vei spune, nu, no, imediat vei spune, dar n-am atras eu accidentul, n-am atras eu clientul ăsta, n-am atras eu datoria asta. Nu am atras orice problemă, ar fi cea care nu-ți convine. Iar eu vin să te zic inițel și să spun, ba da, tu le-ai atras. Și ăsta e un concept foarte greu de înțeles. Însă odată ce-l accepți îți transformă viața. Asta este o parte din marele secret. Atragem fără să ne dăm seama. Credem că nu avem niciun fel de control asupra gândurilor și sentimentelor noastre. Și că tot ce ni se întâmplă vine de la sine. Dacă auzi asta pentru prima dată, o să zici, a, trebuie să controlezi gândurile, asta presupune efort. Așa e, va fi cam greu la început, dar aici începe distracția. Este imposibil să ne controlăm fiecare gând. Avem aproximativ 60.000 de gânduri într-o zi. Vă imaginați cât de epuizație am fi dacă am încercat să le controlăm pe toate? Din fericire, există o cale mai ușoară. Sentimentele. Ele ne ajută să înțelegem ce gândim. Gândurile ne determină sentimentele. Emoțiile sunt incredibilul nostru dar care ne anunță ce anume atragem. Gândiți-vă! Avem sentimente pozitive și negative. Știm să le deosebim, fiindcă unele ne fac să ne simțim bine, iar celelalte prost. Depresia, vinovăția, remușcările, furia. Te împiedică să te simți puternic. Sunt sentimente rele. La un alt nivel, le spunem frecvențe rele sau vibrații rele sau ceva de genul ăsta. De cealaltă parte, avem emoțiile și sentimentele pozitive. Le recunoști fiindcă te fac să te simți bine. Entuziasmul, bucuria, recunoștința, dragostea. Cum ar fi să te simți așa mereu? Când ai sentimente bune, vei atrage spre tine lucruri bune, lucruri care te fac să te simți bine. De deci e foarte simplu, răspunsul e aici. Ce atrag acum? Cum te simți? Bine! Excelent! Ține-o tot așa! Sentimentele noastre sunt un mecanism care ne spune dacă suntem sau nu pe linia care trebuie. Dacă te simți bine... Îți creezi propriul viitor care corespunde dorințelor tale. Dacă te simți rău, creezi un viitor diferit de ceea ce îți dorești. În timpul unei zile, legea atracției acționează în fiecare clipă. Tot ce gândim, tot ce simțim, ne creează viitorul. Dacă ești îngrijorat și te temi, acel lucru se va manifesta și mai mult în timpul zilei. Ceea ce gândești și simți azi, cât creează viitorul. Obții mai degrabă lucrul pe care îl simți, nu atât cel pe care îl gândești. De asta cei care se lovesc când se dau jos din pat, o țin tot așa. Și în această dimineață primim vești despre corupția din voi Toată ziua le merge prost. Nu-și dau seama că o simplă schimbare emoțională le afectează întreaga zi, chiar viața. Dacă începi ziua bine cu această stare de mulțumire, cât timp nu lași nimic să-ți trice buna dispoziție, vei continua să atragi prin legea atracției situații și oameni care să-ți întrețină senzația de fericire. Zile bune, zile rele, bogați bogați, săracii săraci, totul depinde de ceea ce oamenii simt predominant și continuu. Poți începe acum să te simți sănătos, să te simți prosper, să simți dragostea ce te înconjoară, chiar dacă nu e acolo. Și vei vedea că Universul va corespunde cântecului tău. Universul va corespunde sentimentului tău, se va manifesta, fiindcă asta simți. Gândurile și sentimentele tale îți creează viața. Așa va fi întotdeauna. Garantat. Așadar, gândurile și sentimentele sunt cele pe care le atragi în viața ta, fie că vrei, fie că nu. E greu de înțeles, dar de îndată ce acceptăm ideea, ramificațiile sunt uriașe. Orice situație creată de gândurile tale poate fi anulată printr-o schimbare de atitudine. E foarte important să te simți bine, fiindcă senzația de bine ajunge ca un semnal în univers și atrage spre tine și mai mult bine. Deci, cu cât te simți mai bine, cu atât mai multe lucruri bune vei atrage spre tine și vei fi din ce în ce mai fericit. Când ești trist, știi cât de ușor poți schimba asta? Pune o melodie frumoasă. Cântă, îți va schimba starea. Sau gândește-te la ceva frumos, la un copil pe care îl iubești. Și, și insistă, păstrează imaginea în minte, blochează orice altceva. Garantate vei simți mai bine. Principiul acesta se aplică și la animalele de familie, pe care le consider minunate grație stării excelente pe care ți-o dau. Dragostea pentru animalul tău îți creează o stare, o stare minunată, care va atrage lucruri bune. Ce dar minunat! Când începi să-ți înțelegi și să-ți stăpânești gândurile și sentimentele, atunci vezi cum îți creezi propria realitate. Atunci ești liber, atunci ești cu adevărat puternic. Constat că devii creatorul conștient al vieții tale. Și când ești creatorul propriei vieți, și folosești legea atracției pe a avea o viață mai frumoasă decât orice ți-ai putea imagina acum. De când am aflat secretul și am început să-l aplic, viața mea este cu adevărat magică. E viața la care oricine visează, dar eu trăiesc zi de zi. Am o vilă de 4,5 milioane de dolari, o soție fantastică, îmi fac vacanțele în cele mai fabuloase locuri din lume. Am urcat munte, am explorat, am fost în safari și toate s-au întâmplat și se întâmplă încă, fiindcă am învățat cum să aplic secretul. Viața poate fi absolut fenomenală și ar trebui să fie. Și va fi când vei folosi secretul. Mulți se întreabă care e Partea lor în procesul creativ și ce rol joacă Universul. Hai să analizăm asta. Să folosim o metaforă, Aladin și lampa fermecată. Cred că ați auzit de ea. Aladin ia lampa, o șterge de praf și puf, apare Duhul. Duhul spune mereu același lucru. Orunga se va Dacă cercetăm originile poveștii, acum credem că sunt trei dorințe. Dar dacă ne uităm la varianta originală, dorințele erau absolut nelimitate. Ia gândiți-vă. Acum, hai să luăm metafora și să o aplicăm la viața noastră. Aladin cere întotdeauna ceea ce vrea. Apoi avem simbolul Universului reprezentat de Duh. În timp, știți că a avut tot felul de nume, îngerul nostru păzitor, sinele superior. Poți să spui cum vrei și alegi varianta care îți convine. Dar orice tradiție ne vorbește de ceva mai mare decât noi. Iar Duhul spune mereu același lucru. Se va plini. Există un proces creativ, proces din trei pași, care funcționează de 2000 de ani. Primul pas este să ceri. Să dai o comandă, Universul, să-i spui Universului ce vrei. Universul răspunde gândului tău. Ce vrei tu cu adevărat? Așează-te și scrie pe o hârtie, scrie la timpul prezent. O să începe așa, sunt atât de fericit și recunoșcător acum că, apoi detaliază cum vrei să fie viața ta, sub toate aspectele. Este chiar amuzant, parcă universul ar fi un catalog pe care îl răspoiești și zici aș vrea experiența asta și produsul ăsta și aș vrea o astfel de persoană. Practic dai o comandă universului. Este atât de ușor. Al doilea pas e să crezi. Crede că e deja al tău. Crede, cum spun eu, dincolo de orice rațiune credem nevăzut. Se va împlini. și Universul se va rearanja ca să-ți dea ceea ce ceri tu. Mulți dintre noi ne înăbușim dorințele cele mai mari, fiindcă nu vedem cum s-ar putea realiza. Dacă vei cerceta puțin, îți va deveni evident faptul că oricine a realizat vreodată ceva, n-a știut cum va face asta. Au doar că o vor face. Nu trebuie să știi cum se va întâmpla. N-ai nevoie să știi cum se va rearanja Universul. Nu știi cum? Ți se va arăta. Vei atrage cală. De cele mai multe ori când nu vedem ceea ce am cerut, devenim frustrați, suntem dezamăgiți și începem să avem îndoieli. Îndoiala aduce cu sine dezamăgire. Recunoaște sentimentul ăsta și înlocuiește-l cu credință absolută. Știu, știu, știu că o să se întâmple. Pasul trei, ultimul pas din proces, este să primești. Simte-te deja minunat. Simte-te ca și când dorința ți s-ar fi îndeplinit. Simte acum. În acest proces, e important să te simți bine, fericit, fiindcă doar simțindu-te bine, ajungi pe aceeași frecvență cu ceea ce îți dorești. E un univers al sentimentelor. Atunci când crezi doar la nivel intelectual, dar credința nu e susținută de sentiment, s-ar putea să nu ai destulă putere. Pentru a crea ceea ce dorești. Trebuie să simți. Când transform prima fantezie în realitate, deschizi drumul spre fantezii și mai mari. Ăsta prietene. E procesul creativ. Deci, legea atracției, studiul și aplicarea legii atracției, înseamnă doar să-ți dai seama cum să faci să simți că dorința deja s-a împlinit. Testează mașina, caută casa, du-te să o vezi, până ajungi să simți că deja e a ta și păstrează senzația. Orice faci în această direcție te va ajuta să o atragi. S-ar putea ca atunci când te trezești să fie acolo, sau s-ar putea să-ți vină... O idee despre cum să faci. În niciun caz să nu spui, aș putea face așa, dar nu mi-ar plăcea. În cazul ăsta nu ești pe drumul bun. Uneori e nevoie de acțiune, dar dacă ești pe aceeași lungime de undă cu Universul care te ajută, va fi ceva plăcut, te vei simți activ, timpul se va opri și ai putea face asta întreaga zi. Universul este rapid. Nu întârzia, nu sta pe gânduri, nu ezita. Când ocazia e prezentă, când impulsul e prezent, când intuiția îți spune că acum e momentul, acționează. Ăsta e rolul tău. Atât trebuie să faci. Tu vei atrage tot ceea ce ceri. Bani, dacă bani îți trebuie. Oameni, dacă de ei ai nevoie. O anumită carte, dacă asta vrei. Trebuie să fii atent la ce te atrage pe tine, fiindcă păstrezi imaginea a ceea ce vrei și lucrurile care te atrag vor fi atrase de tine. Se manifestă în realitatea fizică cu și prin tine. Și asta e lege. Poți începe cu nimic și din nimic și nici cale va apărea o cale. Gândiți-vă, o mașină merge în noapte, farurile luminează doar 100-200 de metri. Și totuși poți ajunge din California la New York pentru ntuneric fiindcă te ajunge dacă vezi 200 de metri. Așa ni se desfășoară viața în față. Dacă ai încredere că următorii 200 de metri se vor desfășura după primii, viața ta merge de la sine. Și vei ajunge până la urmă la destinația pe care ți-o dorești, doar fiindcă asta dorești. Altă întrebare pe care o pun oamenii este cât o să dureze? Cât durează până obțin mașina, relația, banii, indiferent ce este? Ei bine, nu există reguli care să spună așa ceva. Va dura 30 de minute sau 3 zile sau o lună. Aici e vorba de gradul tău de aliniere cu Universul. Asta cred. Mărimea nu contează în Univers. Nu e mai greu să atragi la nivel științific ceva ce noi considerăm uriaș decât ceva ce percepem ca foarte mic. Universul face absolut totul fără niciun efort. Iarba nu se chinuiește să crească? E simplu, e legea firii. Totul depinde de ceea ce se întâmplă aici. Noi singuri spunem, asta e mare, o să dureze ceva, asta e ușor, o oh, aștept o oră. Astea sunt reguli impuse de noi, nu sunt regulile Universului. Dacă-i trimit sentimentul că îl ai acum, va răspunde. Unor alea e mai ușor cu lucrurile mici și, spunem uneori, începem cu ceva mic, cum ar fi o cafea. Concentrează-te azi să atragi cana de cafea. Păstrați imaginea că vorbiți cu un prieten pe care nu l-ați mai văzut de mult. Într-un fel sau altul, cineva vă va vorbi despre el. O să vă sune sau o să vă scrie. Oamenii sunt uimiți cât de repede găsesc loc de parcare. Eu reușesc asta de când am înțeles secretul. Vizualizez locul de parcare. Exact unde vreau, și 95% din cazuri îl găsesc acolo și parchez. 5% din timp aștept 1-2 minute până când pleacă vreo mașină. Fac asta mereu! <grijă> <sus> Mulți oameni se simt prinși sau blocați sau sufocați de situația curentă. Eu încerc să vă spun că oricare ar fi această situație, e doar realitatea curentă. Și realitatea curentă se va schimba după ce veți vedea filmul și veți folosi secretul. Ca să poți schimba circunstanțele, trebuie să schimbi gândirea. Când te uiți în cutia poștală, așteptând să vezi o factură, Ia o să o găsești! Zi de zi te gândești îngrozit la factură! Nu te aștepți la nimic frumos! Te gândești la datorii, aștepți datoriile! Și datoriile trebuie să apară ca să nu crezi că ești nebun și ți-întărești gândul în fiecare zi. O să apară datoria? Da, o să apară! O să apară datoria? Da, o să apară! De ce? Fiindcă ai așteptat-o acolo și a apărut! A apărut, fiindcă legea atracției se supune mereu gândurilor tale. Fă-ți o favoare, așteaptă un cec. Oamenii își privesc situația și spun, ăsta sunt eu. Nu, nu ești tu ăsta. Ăsta ai fost. vestul, dacă ți analizezi situația de acum, să spunem că nu ai prea mulți bani în contul din bancă sau nu ai relația pe care o vrei sau sănătatea nu e prea bună. Nu ești tu ăsta, asta au creat gândurile și acțiunile tale din trecut. Suportăm permanent consecința, dacă vreți să spunem așa, a ceea ce am gândit în trecut. Atunci când îți privești situația curentă și te definești prin ea, atunci te, te condamn singur. Să nu ai nimic mai mult, nici în viitor. Tot ce avem, e de ceea ce am Ok, ce poți face acum ca să încep să schimbi viața? Vă spun două, trei lucruri. Mai întâi, fă o listă cu lucrurile care te bucură. Începe cu asta fiindcă stimulează energia și schimbă dispoziția. Dacă înainte, te gândeai poate la ceea ce nu ai, la lucrurile de care te plângi sau la problemele pe care le ai, prin acest exercițiu te îndrepți într-o altă direcție. Devii recunoscător pentru tot ceea ce te bucură. Recunoștința e modul de a aduce mai mult în viața ta. Orice bărbat pe care soția l-apreciază pentru gesturile lui mărunte, ce vrea să facă? O să facă mai mult. Aceasta este aprecierea. Trage spre ea. Atrage mai mult. Ceea ce vă spun este că lucrurile pentru care suntem recunoscători revin la noi. Pentru că ăsta e sentimentul pe care trebuie să-l ai știi și pentru mine este un exercițiu foarte puternic În fiecare dimineață mă trezesc și spun mulțumesc, când ating podeaua mulțumesc Apoi mă gândesc la lucrurile pentru care mulțumesc și în timp ce mă spăl pe dinți trec prin rutina de dimineață Și nu își ier gândurile doar ca o bandă înregistrată, ci mă implic total până când simt recunoștința de date ce începi să privești diferit ceea ce ai deja, vei atrage mai multe lucruri bune pentru care să fii recunoscător. Privești în jur și spui, N-am mașina pe care o vreau, nici casa, nu sunt sănătos, nu sunt cu persoana potrivită." Ba, da, gata, gata. Asta e ce nu vrei. Gândește-te la ce ai deja și care te bucură. Poate că ai ochii cu care să privești astea. Poate nu-ți plac hainele tale. Da, poate vrei altceva și s-ar putea să primești altceva curând, dacă ești recunoscător pentru ce ai deja. Cred că toți avem momente când spunem, of, lucrurile nu merg bine, situația e proastă. Am avut probleme în familie și am găsit o piatră. Stăteam cu piatra în mână, vedeți că o am și acum, am găsit piatra, am băgat-o în buzunar și am spus, știi ce, de câte ori ating piatra, o să mulțumesc pentru ceva. În fiecare dimineață, când mă trezesc, o iau de pe noptiere, o pun în buzunar și mulțumesc pentru ceea ce am. Noaptea, ce fac? Golesc buzunarele. Și o găsesc chiar. Am avut mai multe experiențe cu asta, niște experiențe uimitoare. Un prieten din Africa de Sud m-a văzut când am scăpat-o și a zis: Wow, ce -i asta? I-am povestit și el i-a spus: Piatra Recunoștinței. Piatra Recunoștinței? Peste două săptămâni, mi-a trimis un e-mail din Africa de Sud. Fiul meu moare de o boală gravă, un tip de hepatită. Am trimis trei pietre ale recunoștinței. Erau doar pietre de pe stradă, zău, și am zis sigur. Trebuia să găsesc niște pietre mai aparte, așa că m-am dus la fărâu, Am uitat, am ales pietrele și le-am trimis. Peste 4-5 luni mi-a scris alt email. mail Fiul meu e bine, e merge grozav, a zis, dar trebuie să știți ceva. Am vândut mai mult de o mie de pietre ale recunoștinței la 10 dolari bucată și am strâns bani într-o acțiune de caritate. Mulțumesc foarte mult. Deci e foarte important să ai o atitudine recunoscătoare. Altul lucru pe care vă sugerez să-l faceți ca să vă schimbați viața și, și e așa de imens. Că nu găsesc cuvinte să vă explic cât de puternic poate fi pentru voi. Am luat procesul de vizualizare din programul spațial Apollo, pe care l-am introdus prin anii 80-90 în programul olimpic. Și s-a numit repetiția vizual-motorie, când vizualizezi Materializezi. Ce creație interesantă e mintea. Am luat atleți olimpici și am conectat la echipamente sofisticate de monitorizare. Apoi le am cerut să deruleze evenimentul în gând. Incredibil, aceeași mușcri se contractau în aceeași ordine când își făceau cursa în minte ca și atunci când alergau pe pistă. Cum se putea? Mintea nu face diferența între evenimentul propriu-zis și o simplă simulare. Eu zic că dacă reușești cu mintea, reușești și cu trupul. Când vizualizezi, când îți derulezi constant acea imagine în minte, fără excepție, insistă doar rezultatul final. Iată un exemplu, priveșteți ți dosul palmelor chiar acum. Serios, uite te la dosul palmelor. Culoarea pielii, pistrui, batele de sânge, inelele, unghiile, înregistrează toate aceste detalii. Apoi închide ochii și vizualizează aceste mâini, aceste degete în jurul volanului noii tale mașinii. Este o experiență holografică aproape, atât de reală, o senzație atât de actuală, încât nici nu simți că mai trebuie mașina, pentru că ți se pare că deja o ai. Sentimentul este cel care creează atracția, nu doar imaginea sau gândul. Cred că mulți oameni spun dacă gândești pozitiv, dacă vizualizezi că am ce-mi doresc, e suficient. Dar dacă faci asta fără să te simți împlinit, fără să simți iubirea sau bucuria, atunci, în mintea ta nu se creează puterea de atracție. Acesta e momentul când secretul intră în acțiune. Trebuie să-ți creezi sentimentul că ești cu adevărat în mașină. Nu aș vrea să am mașina asta sau într-o zi o voi avea, fiindcă această gândire implică un sentiment clar. Nu e acum, nu e pricep, e în viitor. Cu sentimentul ăsta vei rămâne mereu în viitor. Simte bucuria, simte fericirea, oricât de stupid ar părea să trici singur prin cameră. Iuhuu! Fă! Mulți vor spune, ei, hai, chiar trebuie să fac asta. Cât de mare e dorința ta? Ei bine, sentimentul și viziunea vor ajunge să fie o ușă deschisă prin care puterea Universului va începe să se manifeste. Ce este această putere? Nu pot spune. Știu că nu există. Treaba noastră nu e să înțelegem cum. Cum se va naște din perseverență și credință în ce. Cum este treaba Universului. Știe mereu drumul cel mai scurt, mai iute, mai rapid și armonios între tine și visul tău. Dacă te lași în grija Universului, vei fi surprins, chiar uimit, de ceea ce ți se oferă. Aici se întâmplă magia și minunile. V-aș spune să faceți asta zilnic, dar trebuie să aveți grijă să nu devine o obligație. Cel mai important lucru cu privire la întregul secret este să te simți bine. Procesul trebuie să fie înnăsător, să vrei să fii vesel, fericit, visător și asta cât mai mult posibil. Singura diferență între oamenii care trăiesc astfel, care trăiesc magia și cei care nu, este că oamenii care trăiesc magia și-au dezvoltat obiceiuri de viață. Au făcut un obicei din a utiliza legea atracției și magia îi urmează oriunde se duc. Fiindcă și-o amintesc, și o folosesc tot timpul, nu doar ocazional. Oamenii exersează o vreme și își dau chiar toată silința și spun, știi ce, sunt entuziasmat, am văzut un program care o să-mi schimbe viața. Și totuși, rezultatele nu se văd, nu se văd, cu toate că sunt doar la un pas de ieși la suprafață. Dar dacă privești doar la suprafață, o să zici, treaba asta nu merge. Și ce spune Universul? Porunca ți se va împlini și atunci se oprește. Când am aflat de legea atracției, am vrut să o pun imediat în practică să văd ce se poate întâmpla. Prin 95 am creat ceva numit panoul viziunilor, unde treceam ceea ce voiam să dobândesc sau să atrag, cum ar fi o mașină sau un ceas sau sufletul meu pereche. Puneam poze cu ceea ce îmi doream pe acest panou și în fiecare zi stăteam în birou, mă uitam la acest panou și începeam să vizualizez până ajungeam să simt că deja totul era meu. Mă pregăteam să mă mut și am pus toată mobila și toate cutiile la păstrare. M-am mutat de trei ori în decurs de 5 ani. Până la urmă am ajuns în California, am luat casa asta, am renovat-o timp de un an, apoi mi-am adus toate lucrurile din casa unde stătusem acum cinci ani. Într-o dimineață, la șapte și jumătate, fiul meu intră în birou. Una din cutiile care stătea sigilată de cinci ani era chiar în pragul ușii. Băiatul s-a așezat pe cutie și a început să bată din picioare. I-am zis, „Scumpul, încetează, încerc să lucrez. Dar ce este în cutie, tati? Este panoul meu cu viziune. Cu magică. Este locul unde îmi pun eu dorințele. Decupez și pun pe panou lucrurile pe care vreau să le obțin în viață. Desigur, la cinci ani ai cum să înțelegi, așa că i-am spus, hai să-ți arăt. Așa e cel mai ușor. Așa că am deschis cutia și când am scos un panou, am văzut imaginea unei case pe care o vizualizasem cu 5 ani în urmă. Și am realizat șocat că era chiar casa în care trăiam, nu una asemănătoare. Cumpărasem și renovasem casa din vis fără să-mi dau seama. Când am văzut-o, am început să plâng. Atât eram de șocat. De ce plângi, tati? Puiule, am înțeles cum funcționează legea atracției. Am înțeles puterea vizualizării. Înțeleg în sfârșit tot ce am citit, tot ce am exersat, viața mea, cariera de succes a funcționat și în cazul casei. Am cumpărat casa din vis fără să-mi dau seama. Imaginație din o imagine în avans, ceea ce îți va în viață. Decide ce vrei, crede că poți avea, crede că meriți și crede că este posibil. Apoi, închide ochii în fiecare zi câteva minute și vizualizează că ai ceea ce vrei. Simte că deja e al tău. Deschide ochii și încearcă să te simți recunoscător. Și bucură-te din toată inima, da? Apoi, eliberează totul spre Univers, convins că Universul îți va îndeplini dorința. Mie secretul mi-a dus o adevărată transformare. Am crescut într-o familie cu un tată negativist, convins că toți oamenii bogații de pe cei săraci, că oricine avea bani înșelase pe cineva. Am crescut înconjurat de prejudecăți, convins că sunt ceva rău, că numai oamenii răi au bani. Banii nu cresc în copaci, așa spune cine crezi că sunt, Rockefeller, era fraza lui preferată. A, am crescut uh, convins că viața e dură, că e grea, că trebuie să lupti. Și abia când l-am cunoscut pe W Clement Stone, viața mea a început să se schimbe. Să orice, să -și... Când lucram cu Stone, mi-a zis Vreau să-ți un țel așa de mare încât dacă-l să rămâi uluit Și vei că ai reușit numai mulțumită celor ce te-am învățat eu La acea vreme scoteam cam 8.000 de dolari pe an și nu știu de ce Am vrut ceva ce se putea măsura Am zis Vreau să am 100 de mii de dolari pe an. Habar n-aveam cum să fac asta, nu aveam nicio strategie, nicio ocazie. Am spus doar voi declara asta, o voi crede, voi pretinde că deja e adevărat și voi primi. Așa am făcut. Un lucru pe care îl învățasem de la el era ca în fiecare zi să închid ochii și să-mi imaginez telurile deja atinse. Mi-am făcut o bagnotă de 100 de mii de dolari pe care am pus-o pe tavan. Era primul lucru pe care îl vedeam când mă trezeam Ca să-mi amintească mereu că asta era intenția mea Apoi închideam ochii și-mi imaginam că trăiesc ca și când aș avea 100.000 de mii pe an Frumoasă viață. Și cu toate astea nu s-a întâmplat nimic timp de vreo 30 de zile N-am avut nicio idee genială Nimeni nu mi-a oferit mai mulți bani Apoi, dintr-o dată, eram în duși Trecuse cam o lună Mi-a venit ideea de 200.000 de mii de dolari Uite așa, mi-a intrat în cap. Scăsesem o carte mi-am zis, dacă vând 400 de, de exemplare la 25 de cenți bucata, sunt 100 de mii E, cartea exista, dar ideea nu-mi venise până atunci Unul din secrete, cred eu, e că atunci când te simți inspirat, trebuie să-ți urmezi instinctul Nu știam cum să fac, cum să vând atât de multe cărți Nu mai încercasem niciodată Apoi am văzut The National Car la supermarket Îl văzusem de mii de ori, fără să-l iau în seamă Dintr-o dată parcă ar fi săris pe mine Mi-am zis, wow, dacă oamenii ar și de cartea mea, sigur 400 de mii ar veni și ar cumpăra-o Peste șase săptămâni am ținut un discurs pentru profesor la Hunter College O doamnă mi-a spus după Mi-a plăcut discursul, aș vrea un interviu Vă dau cartea de vizită Pentru ce ziar scrieți? Sunt independentă, dar colaborez cu National Enquirer Mi-a răsunat în minte melodia de la zona crepusculară. Ne, ne, ne, ne, ne <laughs> Wow, chestia ta merge Eh, a apărut articolul Și cartea a început să se vândă Însă ideea e că Eu am atras în viața mea Toate aceste întâmplări Inclusiv pe jurnalistă Și ca să scurtăm povestea N-am făcut 100.000 de dolari în acel an Am făcut 92.327 Dar credeți că am fost deprimat Că nu mi-a ieșit exact Wow, nu, no, am fost exaltat Sotia mi-a zis Wow, dacă am mers la 100.000 Merge și la un milion I-am spus, nu știu Cred că da. Să încercăm. Editorul mi-a scris un cec pentru drepturile de autor la cartea Supă de pui pentru Suflet. A desenat chiar și o figură fiindcă era primului cec de un milion. Eu știu din proprie experiență, fiindcă am vrut să-l testez. Secretul funcționează? Eu l-am testat și a funcționat. Iar viața mea a început din acea zi. Îmi imaginez și gândesc mulți dintre cei care ne privesc acum. Anume... Cum pot să atrag mai mulți bani în viața mea? Cum fac rost de verzișori? Cum să fac bani și avere? Cum pot eu, cu slujba mea și cu datoriile de la bancă, să sparg zidul dintre mine și acei bani pe care i obțin tocmai prin slujbă? Cum să atrag mai mulți? dorește -ți. Revenim la ceea ce am spus încă de la bun început despre secret. Treaba ta este să comanzi ce-ți place din catalogul universului. Păi dacă-ți dorești bani, spune clar ce sumă ai vrea. Aș vrea să am 25.000 de dolari picați din cert în următoarele 30 de zile. Sau oricât vrei tu, important este să crezi. Mulți visează să scape de datorii. Așa vei avea datorii mereu. Ce gândești, aia vei atrage, dar vreau să scap de ele, nu contează ce vrei. Dacă te gândești la datorii, datorii vei atrage. Făți un sistem automat de rambursare și concentrează-te pe prosperitate. De multe ori oamenii îmi spun, păi aș vrea să câștig dublul la anul, dar te uiți la ei și vezi că vezi că nu fac absolut nimic pentru ca dorința să li se îndeplinească. Întorc spatele și spun, nu îmi permit asta. Bine, ghici ce? Porunca ți se va împlii? Când te gândești la lipsuri și neajunsuri și la ceea ce nu ai, când te agiți împreună cu familia, discuți cu prietenii, le spui copiilor că nu ai destul, nu avem bani pentru asta, nu ne permite aia. ce? nu o să-ți permiți niciodată, fiindcă astfel vei atrage și mai multe lipsuri. Dacă vrei abundență și prosperitate, concentrează-te pe abundență și prosperitate. Când am înțeles secretul, eu, eu primeam multe facturi. În fiecare zi găseam un teanc așa în cutia poștală. Mi-am zis, cum să fac să schimb asta? Legea atracției spune că vei primi lucrul pe care te concentrezi. Am luat un formular bancar, am șters cu pastă suma și am pus alte cifre. Am scris exact cât voiam să văd în bancă. Mi-am zis, dacă mi-aș imagina cecuri în cutia poștală și am vizualizat uite așa un teanc de cecuri. În numai o lună, lucrurile s-au schimbat E fantastic, astăzi primesc cecuri prin poștă Și câteva facturi, însă mai multe cecuri Toată copilăria mi s-a spus că banii se câștigă greu Și atunci am înlocuit fraza cu banii din ușor și des La început pare o minciună, nu? E creierul tău îți spune, o, minți, e greu Realizezi că e ca un meci de tenis care durează o vreme Când vine vorba de avere, totul e o stare mentală Depinde doar de ce gândești Aș spune că 80% din antrenamentele mele cu oamenii sunt despre psihologia și gândirea lor. Cei care ascult acum zic, o, tu poți, dar eu nu. Orice persoană este capabilă de a schimba relația pe care o are cu banii. Văd foarte mulți oameni care câștigă sume uriașe de bani, dar relațiile lor sunt la pământ. Asta e o figură de stil, apropo, și... <laughs> asta nu e bine, chiar deloc. Poți să ai foarte mulți bani, să fii înstărit, fără însă a fi bogat. Eu nu spun că banii nu sunt parte din bogăție, cu siguranță sunt, dar mai o parte. Întâlnesc apoi oameni care sunt, ghilimele, spirituali, dar sunt mereu bolnavi și faliți. Nici asta nu este bogăție. Viața trebuie să prospere în toate domeniile. Oamenii din culturile occidentale luptă pentru succes. Vor o casă, vor o afacere, vor toate aceste lucruri. Dar am descoperit apoi... Că toate aceste lucruri nu-ți garantează ceea ce îți dorești cu adevărat, adică fericire. Și noi căutăm aceste lucruri sperând că ne vor aduce fericirea, dar e invers. Trebuie să găsești bucuria, pacea, viziunea interioară și apoi apar și celelalte lucruri. Pentru mine, secretul înseamnă că fiecare om e creatorul propriului său univers și orice dorință pe care unul trim ni se va manifesta în viață. Contează foarte mult ce-ți dorești, contează ce simți, fiindcă gândurile vor deveni realitate. Acum... Am fost într-o zi acasă la cineva. Era directorul artistic al unui producător foarte celebru. Și în fiecare colț avea o imagine a unei femei frumoase, goale, acoperită cu o pânză care făcea așa. Parcă spunea, ha, nu mă uit la tine, nu te văd. Știi? I-am spus atunci, cred că ai probleme în dragoste. Ești cumva clarvăzătoare? Nu, dar uite, în șapte locuri ai aceeași femeie. Dar îmi place tablou, eu l-am dictat. E și mai rău, am spus, fiindcă ai pus aici întreaga ta creativitate. E un bărbat superb, înconjurat de actrițe superbe, fiindcă asta e meseria. Și totuși n-are pe nimeni. Îl întreb, ce-ți dorești? Uh, să am trei femei pe săptămână. Ok, pictează-te cu trei femei și pune tabloul în colțuri. Astea șase luni l-am revăzut. Cum stai cu dragostea? Grozav. Toate mă sună, vor să iasă cu mine. Fiindcă asta-ți dorești? Acum am trei întâlniri pe săptămână. se bat pe mine. Bravo ție. Dar vreau să mă așez puțin. Să mă îndrăgostesc, să mă căsătoresc. Atunci, pictează, nu? A pictat o relație frumoasă, romantică. Și un an mai târziu s-a însurat și e fericit. Asta fiindcă și-a exprimat altă dorință. El o nutrea în sinea lui de ani de zile, dar nu se împlinea. Dorința nu-i se manifesta din cauza mediului său exterior a casei, în care se contrazicea tot timpul. Odată ce știi asta, poți să te joci, Într-o relație... E important să înțelegi cine intră în acea relație Nu-i vorba de partener, e vorba de tine însuți Cum să te aștepți ca altuia să-i placă de tine dacă tu însuți nu te placi? Și din nou, legea atracției sau secretul e să-ți induci o stare de bine care să fie foarte, foarte clară Și aș vrea să te gândești la ceva Tu te apreciezi așa cum ai vrea să te aprecieze alții Soluția pentru tine ești chiar tu. Nu spune, îmi ești dator, trebuie să-mi dai mai mult. Trebuie să-ți dai singur mai mult. Fă-ți timp ca să te oferi mai mult până când simți că ești complet plin. Până când simți că dai pe din afară. În multe relații am așteptat ca partenerul să-mi arate frumusețea. Nu mă simțeam frumoasă. Din în copilăria mea, eroinele mele au fost femeia bionică, wonder woman, sau îngerii lui Charlie. Deși erau minunate, niciuna nu se măna cu mine. Abia când am învățat să o iubesc pe Lisa, cea cu pielea cafenie, cu buze și șolduri pline, cu părul creț, doar atunci când am ajuns să mă iubesc pe mine, a putut și restul lumii să se îndrăgostească de mine. Tu însuți ești fascinant. Eu mă studiez de 44 de ani. Îmi vine să mă pup, pentru că trebuie să te iubești, nu doar să te accepti. Îți trebuie un respect de sine sănătos Cum te iubești, așa vei fi iubit În relațiile noastre ne-am obișnuit să ne plângem de ceilalți Colegii mei sunt atât de dificili Soțul mă scoate din sărite Copiii sunt prea leneși Mereu ne concentrăm asupra celorlalți Pentru ca o relație să meargă Trebuie să ne concentrăm asupra calităților pe care le apreciem, Nu asupra defectelor dacă ne gândim numai la defecte, de ele vom avea parte. Chiar și atunci când ai probleme grave în relație, când nu mai merge bine, nu vă mai înțelegeți, intervine nu, cineva... Oposit, încă mai poți salva relația. Ia o foaie de hârtie și timp de 30 de zile scrie toate lucrurile pe care le apreciezi la celălalt. Gândește-te la toate motivele pentru care îl iubești. Îi apreciezi simțul umorului, îl iubești pentru că te susține mereu. Și vei afla că atunci când te gândești la calitățile lui, la punctele lui forte, vei avea parte de ele mai mult și problemele vor dispărea. Nu-i putem controla pe ceilalți, oricât de mult am încercat. Vei vedea că atunci când cineva vine acasă prost dispus, iar tu ești bine dispus, nu veți putea fi pe aceeași lungime de undă. Ne creăm propria fericire prin legea atracției. De multe ori dai altora șansa de a-ți crea fericirea și aproape mereu aceștia nu o fac așa cum vrei. De ce? Pentru că o singură persoană poate controla fericirea și bucuria ta, și anume tu. Nici părinții, copiii, soțul, nici ce apropiație. nu au controlul asupra fericirii tale. Bucuria ta e în tine. E important să recunoaștem că trupul este produsul gândurilor noastre. Începem să înțelegem în medicină gradul în care natura gândurilor și a emoțiilor determină substanța fizică și structurează funcțiile trupului. Am auzit în vindecare de efectul placebo. Placebo e ceva ce se presupune că nu are niciun efect asupra corpului. O pastilă de zahăr. Îi spui pacientului că e eficientă și observ că placebo are același efect chiar mai mare decât medicamentele consacrate de știință. S-a descoperit că mintea umană contează cel mai mult în vindecare, mai mult chiar decât tratamentul. Dacă cineva știe că este bolnav și are la îndemână alternativele de a-și folosi creativitatea minții sau medicamentele, dacă e o situație gravă care îi poate aduce moartea, te sigur că e indicat să urmeze tratamentul cu puterea minții în paralel. Nu refuza medicamentele. Orice formă și are un rost. Universul e o splendoare de abundență, sănătate și stare de bine. Când te deschizi ca să primești abundența Universului, simți bucuria, fericirea și binecuvântarea. Vei regăsi toate acele minuni pe care universul poate să ți-le ofere. Sănătate, avuție, bunăstare. Când te închizi cu gânduri negative, nu te simți bine. Simți cum te cuprinde durerea. Fiecare zi din viața ta te se va părea dureroasă. Știți oameni care au avut boli incurabile? Gândiți-vă la cuvântul nesănătos. Descompuneți-l. Avem un corp care nu-i sănătos. Există mii de diagnostice și sute de boli. Sunt doar veriga slabă, provocată de un singur lucru: stres. Când supui un lanț la stres, forțezi întreg sistemul și o verigă va da? Fiziologia creează bolile pentru a ne anunța că avem o perspectivă dezechilibrată. Nu iubim, nu mulțumim. Simptomele trupului nu sunt ceva teribil. O întrebare des adresată de către o persoană bolnavă, care are o suferință sau are poate un disconfort în viață. Prin puterea gândului, pot să o schimb? Răspund cu siguranță da. Pe 23 noiembrie mi s-a spus că am cancer. Am crezut din toată inima cu întreg sufletul că eram deja vindecat. Cât era ziua de lungă, spuneam doar mulțumesc că m-ai vindecat. Iar și iar și iar mulțumesc că m-ai vindecat. Am avut sentimentul vindecării. M-am văzut ca și cum cancerul n-ar fi fost niciodată acolo. Un lucru pe care l-am făcut ca să mă vindec a fost să mă uit la filme amuzante. În toată perioada aceea am râs în continuu. Nu ne permiteam să acceptăm vreun stres în viața mea, fiindcă știm toți, stresul e unul dintre cei mai mari dușmani ai vindecării. Din momentul diagnosticării, pe 23 noiembrie, până când m-am vindecat complet, au trecut aproximativ trei luni. Fără radiații sau chimioterapie. Avem un program de bază. autovindecare. vindecare Te rănești? Pielea crește la loc. Te infectezi? Sistemul imunitar acționează contra bacteriile. Corpul știe să se vindece singur. Nesănătos nu poate coexista cu o stare emoțională nesănătoasă. Corpul tău aruncă milioane de celule pe secundă și produce milioane de altele noi. Literalmente, părți din trup sunt înlocuite în fiecare zi. Unele durează luni, altele poate ani. În câțiva ani însă, trupul nostru fizic este nou nouț Dacă ai o boală și te gândești la ea, le spui altora despre ea, vei crea mai multe celule bolnave. Spuneți că trăiești într-un corp perfect sănătos. Lasă doctorii să vadă de boli. Avem doi oameni. Amândoi bolnavi. Dar unul alege să trăiască vesel, alege calea posibilităților, calea speranței, găsește toate motivele pentru a putea fi vesel și mulțumit. Apoi a doua persoană, aceeași boală, însă aceasta se gândește mereu la ea, accentuează durerea și se dă de ceasul morții. Când o persoană se gândește continuu la rău și la simptomele bolii, ele vor apărea și nu se vindecă până când nu începe să se gândească la sănătate, fiindcă așa e legea atracției. Gânduri fericite duc spre biochimie fericită și un trup mai sănătos. Gândurile negative, stresul, cum am arătat, degradează trupul și funcțiile creierului. Căci gândurile și emoțiile în mod continuu reasamblează Reorganizează și recrează trupul Înlătură stresul fiziologic din trup și corpul își va face treaba Se va vindeca Am văzut rinichi regenerați Am văzut cancer dispărut Vederea se poate ameliora chiar complet Incurabilul se vindecă din interior Îți poți schimba viața și te poți vindeca Ei bine, povestea mea începe la 10 martie 1981. Nu voi uita niciodată acea zi care mi-a schimbat viața. M-am prăbușit cu avionul. Am ajuns în spital, complet paralizat. Și raspinări era ruptă. Îmi zdrobise în primele două vertebre cervicale. Reflexul de înghițire era pierdut. Nu mai puteam să mănânc sau să beau. Diafragma era distrusă, nu puteam respira. Puteam doar să clipesc. Sigur, toți doctorii au spus că voi fi o legumă, că toată viața nu voi mai putea decât să clipesc. Așa mă vedeau ei, dar nu conta ce credeau ei, conta ce gândeam eu. Mi-am imaginat că sunt o persoană normală, că ies pe picioare din spital. Tot ce aveam cu mine în spital era mintea mea și dacă ți-a rămas mintea, poți rezolva orice. Eram conectat la un aparat și mi se spusese că nu voi mai putea respira, fiindcă diafragma era distrusă. Într-o voce interioară îmi spunea mereu, respiră, respiră. Îmi propusem să ies din spital Crăciun. Ăsta era celul meu. <fie> 8 luni mai târziu am ieșit din spital să mele Nu voi uita vreodată pentru cei pentru care mă răd, sufer. suferă. Dacă ar fi să-mi rezum întreaga viață, să le spun oamenilor tot ce pot să facă, m-aș limita la aceste cuvinte. Omul devine ceea ce gândește. Să se uite la ceea ce vor și să zică, da, îmi place, îl vreau, dar se uită și la lucrurile pe care nu le vor și emană aceeași energie, poate chiar mai mare, în ideea că pot să le distrugă, să le elimine, să dispară. În societatea de astăzi luptăm contra cancerului, contra sărăciei, contra drogurilor, contra terorismului, contra violenței. Luptăm contra a tot ceea ce nu vrem. Pe ceea ce ne concentrăm, aia creăm. Dacă suntem furioși, să zicem, pe un război din lume, ne agităm sau suferim, în felul ăsta adăugăm energia noastră. Îl alimentăm și toate astea îl fac să persiste. Motivul pentru care persistă e că atunci când respingi, spui nu, nu vreau asta, fiindcă mă face să mă simt așa, cum simt acum. mai o emoție foarte puternică. Wow, nu-mi place deloc asta și apare, vine galopând spre tine. Mișcarea anti-război creează iar război. Mișcarea anti-drog a creat și mai multe droguri, fiindcă ne gândim la ce nu vrem, droguri. Ce logică are pentru noi să ne concentrăm toată energia asupra problemei în loc să simțim încredere, iubire, Împlinire, educație, pace. Maica Tereza era super. A spus nu duc o luptă antirăzboi. Când sărbătoriți pacea voi veni. Ea știa, înțelegea secretul și priviți ce a făcut pentru lume. Ești antirăzboi, fii pro pace. Ești cumva antifoamete, atunci fii pro mai multă mâncare decât ne trebuie. Dacă ești anti-anumit politician, fii pro adversarul lui. Adesea Alegerile sunt câștigate de cei pe care oamenii nu-i vor, fiindcă ei atrag energia și patima. Gândește-te la ceea ce vrei, nu la ce nu vrei. E bine să știi ce nu vrei, fiindcă ai un contrast și poți spune, uite, asta vreau. Însă cu cât vorbești mai mult despre ce nu vrei, despre cât e de rău, dacă citești mereu despre asta și spui, o, oh, ce groaznic, îl faci de fapt să crească. Știți, mulți oameni îmi spun, James, trebuie să fiu informat. E bine să fii informat, dar nu trebuie să fii inundat. Asta sunt mereu, când vocea și viziunea internă devin mai profunde, mai clare, mai puternice decât exteriorul, îți controlezi viața. Învață să devii calm și să-ți muți atenția de la ceea ce nu vrei, de la cea încărcătură emoțională și să o îndrepți spre ceea ce îți dorești de fapt. Energia se duce spre ce se îndreaptă atenția. Nu e treaba ta să încerci să schimbi lumea sau pe cei din jurul tău. Treaba ta e să te coordonezi Universului și să-l celebrezi în lumea existentă. O întrebare pe care o primesc mereu și sigur cineva o gândește acum, poate chiar tu, e asta. Păi dacă toată lumea folosește secretul și folosește universul ca pe un catalog, nu o să se termine până la urmă, toți vor da buzna și banca va da faliment. Asta e frumusețea Marelui Secret. Este mai mult decât suficient pentru toți. Există o minciună. Minciună care contaminează mintea oamenilor. Și anume că nu există destul pentru toți că lipsuri, limite, că nu există destul. Minciuna asta aduce oamenilor frică, lăcomie, avariție, iar aceste temeri, frica, lăcomie, avariția, devin realitate și lumea se transformă într-un coșmar. În realitate, binele este infinit, ideile creative sunt infinite, Puterea e infinită, dragostea la fel, bucuria nare limite și toate acestea vin din puterea unei minți, conștientă de propria sa natură infinită. Toți mari învățători ce au călcat pe acest pământ ne-au spus că natura vieții e abundentă. Și atunci, când credem că resursele ni se termină, găsim resurse noi pentru același lucru. Și, deși spunem că nu avem, e doar fiindcă nu ne deschidem spre toată bogăția din jur. Când toți încep să trăiască prin inimă, să ia ceea ce vor, nu vor același lucru. Asta e frumusețea. Nu vrem toți bmw nu vrem toți aceeași persoană, nu vrem toți aceleași experiențe, nu vrem toți aceleași haine, nu vrem toți completați voi. E destul pentru toți. Când crezi, când poți să vezi, când acționezi, ți se va arăta. Garantat! Tot ceea ce îți dorești, fericirea, bucuria, iubirea, abundența, prosperitatea, e acolo. Te așteaptă să vii și să-l aduci în viața ta. Trebuie să-ți dorești nespus, să-l vrei, trebuie să ai intenția. Când ai intenția și alți pentru ceea ce vrei, Universul îți va aduce până și cel mai mic lucru pe care îl ceri. Recunoaște frumusețea și minunăția din jur, bucură-te și prețuiește-le. Pe de altă parte, pentru lucrurile care nu merg așa cum poate câți ți-ai dori, nu-ți risipi energia încercând să găsești vinovați. Înconjoară-te de ceea ce vrei pentru a obține mai mult. Majoritatea liderilor din trecut au sărit peste acea parte a secretului care îți spune să împarți cu alții. Trăim în cea mai frumoasă perioadă din istorie. E prima dată când avem puterea de a accesa cunoașterea atât de simplu. Când privim în jur chiar și la propriul trup, Vedem doar vârful icebergului. Fă un exercițiu. Privește-ți o clipă mâna. Știu că pare solidă, dar de fapt nu este. Sub un microscop special, ai vedea o masă de energie vibrând. Totul este făcut din exact același lucru, fie că e mâna ta oceanul sau stelele. Totul este energie. Voi încerca să te ajut să înțelegi. Există universul, desigur. Galaxia și planeta noastră. Apoi sunt indivizii. Înăuntru trupului e un sistem de organe. Apoi sunt celulele, apoi moleculele, apoi atomii și în final energia. Sunt multe niveluri la care putem discuta, dar totul în Univers e energie. Nu contează în ce oraș trăiești. Ai puterea în trupul tău, puterea potențială de a lumina tot orașul o săptămână. În general, oamenii se definesc în funcție de acest trup finit. Dar nu ești un trup finit. Chiar și sub microscop ești un câmp de energie. Și ce știm noi despre energie? Ei, întrebi un expert în fizică cuantică. Îl spunem ce creează lumea, iar acesta îți va răspunde energia. Descrie energia. Ok. Bine, nu poate fi creată sau distrusă, a fost mereu, va fi mereu, în tot ce a existat și tot ce va exista, și în formă, prin formă și în afara ei. Ok, super. Mergi atunci la un teolog și îl întrebi. Cine a creat Universul? Și îți va răspunde. Domnul. Bine, descrie-mi-l. A fost și va fi mereu, nu poate fi creat sau distrus, tot ce a fost și tot ce va fi, e în formă, prin formă și în afara ei. Vedeți, este aceeași descriere, doar că în alți termeni. Deci, dacă te defineai prin corpul tău, mai gândește-te. Ești o entitate spirituală, ești un câmp energetic care funcționează într-un câmp mai mare. Suntem conectați, doar că nu vedem, nu există acolo sau aici. Întreg universul e legat, un singur câmp energetic. Ne lăsăm adesea distrași de acest trup, de ființa noastră fizică, care ține doar spiritul. Și spiritul tău e așa de mare că ar putea umple o cameră. Tu ești viața eternă, tu ești energie, ești Dumnezeu manifestat în formă umană, creația perfectă. Scriptura spune că suntem chipul și asemănarea Domnului. Suntem deci un mod în care Universul se manifeste pe sine. Suntem un câmp energetic de infinite, nedescoperite posibilități. Totul e adevărat. Toate tradițiile spun că ești făcut după chipul și asemănarea creatorului. Asta înseamnă că tu ai potențialul și puterea de a-ți crea propria lume. Și ai, ai. Poate că și până acum ai creat lucruri care sunt minunate pentru tine sau poate că nu. Dar răspundeți la întrebarea asta. Rezultatele vieții tale sunt cele pe care le vrei de fapt? Sunt demne ele de tine? Dacă nu ți ceea ce îți dorești, acum este momentul să le schimbi. Pentru că ai această putere. Mulți oameni se simt întreaga viață victime și dau vina pe evenimente din trecut. Poate au avut părinți abuzivi sau familii disfuncționale. Și adaug ca o paranteză. Psihologii spun că 85% din familii sunt disfuncționale. Dintr-o dată nu mai ești unic. Părinții erau alcoolici, tata mă bătea, mama a plecat când aveam 6 ani. Între 13 și 18 ani am stat pe străzi. Am avut un, un, uh, un accident grav de motocicletă. La un moment dat ani pe străzi în Dallas. Am trăit 15 ani de sărăcie în Houston. Când eram copil, nu puteam să învăț. M-au catalogat drept retardat și au spus că nu voi putea să citesc sau să scriu, că nu voi realiza niciodată nimic în viață. Într-o fel, asta te povestea oricui, într-o formă sau alta. Important este să spui și ce. Esențial este ce o să faci acum, ce vei alege acum, fiindcă te poți gândi la asta sau la ceea ce vrei. Când ne gândim doar la ce vrem, ceea ce nu vrem pălește. O parte se dezvoltă, cealaltă dispare. Tu ești cel care sconturezi destinul. Tu ești autorul. Tu scrii povestea, penița. E în mâna ta și finalul e cel pe care tu îl alegi. Partea frumoasă în legea atracției e că poți începe oriunde. Poți începe să crezi cu adevărat, să generezi în sine ta senzația de fericire și armonie. Legea va răspunde la asta. Acum începi să ai alte păreri, există mai mult decât destul în univers. Sau ești convins că toate merg bine? Sau te autoconvinci că nu îmbătrânesc, întineresc? Putem crea absolut orice folosind legea atracției. Și te poți elibera singur de modelele ereditare, de cutumele culturale, de regulile sociale. Să tovedești pentru totdeauna că puterea din tine creează... Întreaga lume. Unii poate gândiți, e foarte frumos, dar eu nu cred că o să pot, sau... Știu că nu pot din cauza ei, sau el nu o să-mi dea voie, sau n-am eu bani să fac asta, sau n-am eu puterea asta, sau nu știu așa de bogat. Nu-s, nu nuș, nu nu care nu nu Fiecare nu sunt, e o creație. Există vreo limită? Categoric nu. Suntem nelimitați în ființă. N-avem plafon. Capacitatea, talentul, harul, puterea din absolut fiecare individ de pe planetă este nelimitată. Nu există nicio tablă în ceruri. Domnul să fi notat. Copul, misiunea ta, viață. Nu, nu ai să vezi scrini pe nicio tablă. Neil Donald Walsh, uh, un tip chipeș din prima parte a secolului 21, Care? Două puncte, apoi spațiul e gol. Și tot ce trebuie să fac ca să înțeleg motivul pentru care sunt aici, este să găsesc tabla și să aflu menirea Domnului pentru mine. Dar tabla nu există. Deci menirea ți-o aleți singur. Misiunea ta ți-o dai tu însuți. Și viața va fi cea pe care o creezi tu, fiindcă nimeni nu o să te judece. Niciodată! Mi-au trebuit ceva ani să înțeleg, fiindcă am crescut cu ideea unui scop pe care trebuia să l împlinesc în viață. Și dacă nu reușeam, Domnul ar fi fost dezamăgit. Când am înțeles că Scopul meu principal era să îmbrățișez fericirea, am început să fac numai lucrurile care mă bucurau cu adevărat. Există o vorbă veche, dacă nu-ți place, nu face. Bucurie, dragoste, libertate, siguranță, veselie, asta e tot. Și dacă pe tine te bucură să meditezi timp de o oră, atunci Dumnezeule, fă asta. Dacă te bucură un sandviș cu salam, atunci mănâncă -l. Când mângâi pistica mă bucur. Când ies în natură mă bucur. Vreau să mă păstrez în această stare plăcută. După asta mai trebuie doar intenția, a ceea ce vreau și ce vreau se manifestă. Deci fericirea interioară alimentează de fapt succesul. Orice te face să te simți bine, va aduce binele spre tine. Ascult acum secretul. Pentru că tu l-ai adus în viața ta. Tu alegi. Dacă ei. Și-l folosești dacă te simți bine. Dacă nu, atunci, renunță. Dă-i drumul, găsește ceva care să meargă pe sufletul tău. Când îți urmezi fericirea, trăiești în constantă bucurie. Te deschizi de abundențe Universului. Te bucur să-ți viața cu cei dragi, iar bucuria, pasiunea, fericirea ta devin contagioase. Și asta fac eu tot timpul. Îmi urmesc fericirea, urmez pasiunea, îmi urmez entuziasmul și fac asta aproape toată ziua. Bucură-te de viață, căci viața e fenomenală. E o călătorie magnifică. Vei trăi altă realitate, altă viață și oamenii îți vor spune... Ce faci altfel decât mine? Singura diferență va fi că tu vei aplica secretul. Atunci putem face, avea, fi ce alții ne-au spus că este imposibil să facem, să avem, să fim. Ne îndreptăm acum spre o nouă eră. O eră a cărei ultimă frontieră nu este spațiul, cum spună Star Trek, ci este propria minte. Văd viitorul unui potențial nesfârșit, plin de posibilități. Nu uitați că ne folosim doar 5% din potențialul nostru mental. Un potențial de 100% e rezultatul educației cuvenite. Imaginează-ți o lume în care ne folosim potențialul mental și emoțional la maxim. Putem merge oriunde, putem face orice, obține orice. Preținde că ai tot ce-ți dorești. Orice religie ne învață asta. Orice carte bună de filozofie Orice mare lider Toate figurile istoriei Învață acum de la înțelepți Pe mulți dintre ei Ți-a amintit acest program Știi ce? Toți au înțeles un lucru Au înțeles secretul Acum e rândul tău Folosește-l mai mult Și vei înțelege A ajuns la o în viață? Dar fiindcă ceva în tine spunea mereu, tu meriți să fii fericit. Te-ai născut ca să adaugi ceva, ca să adaugi valoare lumii, ca să fii cât poți tu mai bun. Fiecare situație prin care ai trecut, fiecare moment pe care l-ai trăit, toate au pregătit pentru clipa de acum. Dacă înțelegi asta, îți poți crea destinul. Imaginează-ți ce poți face de azi înainte, cu ce ai aflat. Ce vei face cu momentul? Cum îl vei folosi? Nimeni nu-ți poate dansa dansul. Nu-ți poate cânta cântecul, nu-ți poate scrie povestea. Cine ești tu și ce faci tu începe acum. Eu cred că ești mare. că ai ceva magnific în tine, indiferent ce ți s-a întâmplat în viață, indiferent cât de tânăr sau de bătrân te consideri. din clipa în care vei începe să gândești corect. Ceva din tine, puterea ta care e mai mare ca lumea, va începe să apară, îți va conduce viața, te va hrăni, te va îmbrăca, te va călăuzi, te va proteja, te va îndruma, îți va susține existența, dacă o lași. Cu certitudine știu asta.